Перша відома нам морська держава Найдавнішою морською державою світу був Крит – сучасна Греція Його мешканці сягнули дуже високого рівня розвитку, про що свідчать поява власної писемності, безліч витворів мистецтва, а також руїни міст і палаців Ця морська держава була надзвичайно потужною завдяки сильному флоту Археологічні дослідження свідчать про те, що її трищоглові кораблі виходили в Середземне море ще 4 тисячі років тому. Критські кораблі плавали від Сицилії та Греції до Малої Азії, Сирії, Фінікії та Єгипту. Торгуючи і воюючи, критяни заснували свої колонії на Кіпрі й Родосі, а також мали вплив на узбережжях Пелопонесу та Палканського півострова. Міста країни не мали захисних стін. Від вторгнень їх захищали море й сильний флот. Однак близько 1470 року до нашої ери більшість критських поселень і флот були знищені. Можливо, це сталося внаслідок природної катастрофи, приміром, землетрусу або виверження вулкана. Лишившись беззахисним, крит став власним шматочком для сусідів. Чи знаєте ви, що ця цивілізація не відзначалася агресивністю? Мистецтво Криту було напрочуд багатим на сюжети, проте в ньому майже ніколи не зустрічаються сцени боїв.